Udhu billahi min ashshatana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi nehmadu Nasta'inuhu nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala Min shuduri anfusina Wa min seyyi'ati a'malina Ma yahdihi allahu falamudlil lahu Wa ma yudlilhu falamadhi lahu Ashadu an la ilaha illa allahu Wahdahu la sharika lahu Wa ashadu an muhammadan abduhu Wa rasooluhu thum amma ba'du Tajitha alaqdeet Falandarimu atyam Batum barallahu subhanahu wa ta'ala Zotin do ne falenderojmë drejti i fal edhe uximë kërkojmë salavatet selamet prushndëjtet të më të mira me pejgamberin ton të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shokët e tij besnik, familjes së tij të, ti të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij të ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, pa ndonjë para hyrje do të vazhdojmë në ciklin të cilin si e filluam dje me lejen e Zotit te barekehu te ala dhe është tema për të cilën tham se është ajka e Kur'anit, më e mira e Kur'anit, më e mira e jetës e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Dhe ajo është moral i ti, aleyhi sallatu sallam. Me fjalë të tjera, në gjuhën e Arabve dhe në gjuhën e Kur'anit, fjala moral ka për qëllim, ka lëpin e mbërendë shumë të njeriut. Pro njeriut i ka disë rejte, di fotografi. Fotografia e jashme, të si në ne kemi ftyra, dora, kambët, këtë kjo lëkurat së është e jonëja, dhe është një e mbrënçme. Ajo e mbrënçmeja ka disa emra, herquët shpirt, herquët nefs, herquët, do më than, moral të këtë arabët. Pra këtë kjo tërsi e mbrënçme, është ajo për të cilën ne dëshërëm të flasim e lejnë, Allahu të barekja vë tjala. Para se të himnë të tem, pra të himnë të detalët e moralit për nga mberit a.s. Sot do të mundo rancis së anëve të cilat ne duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra më shkurt, në cilat anë nuk mund ta ndjekim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Për çfarë arsye? Ngase pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam dallon për nga njerëzit me pejgamberi, pra në pikat të cilat është ai pejgamber nuk ndiqet aty. Ç'a i bie kjo? Kjo i bie se janë disa fusha, janë disa uh, vepra të cilat i kanë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ai nuk mund të mund ndjekëm to. Se nuk mundet mundjekë, se është ati izgjërë, ati e ka izgjërë Allahu u gjatë dhe për to është pengambar. E cilat jam pjesët të cilat ne duhet të ndjekim dhe të të shojnë me lejnë Allahu të bareke, vëtjala. Filimisht të prezentojmë se cilat kategori dëshirojmë ne të shojmë në raport me pengamberin a.s. dhe ato kategori. Kategoria e partës të dëshirojmë të flasim për to është kategoria e gravët të ti a.s. dhe të të të të të të të të t Pro si si loj pengamberi a.s.m. me gratë të ti Si si loj pengamberi a.s.m. me thmitë të ti Me e vlatë të ti Si si loj me nipatë të ti Nga shëtë kishte nipa pengamberi a.s.m. Si si loj me akrabat Nga se pengamberi a.s.m. vjen nga një fis shomi madhi arabde Dhe mëj lartë i arabde Dhe është fisit kurejsh Fisi kurejsh E si si loj pengamberi a.s.m. me kusherit dhe akrabat Etina, si silloi Aleih Sallatu Wassalam me fqinjtë të tij, me komshitë të tij. Nga se pejgamberi Aleih Sallatu Wassalam ka çën familjar, ka poshtë shtëpi, ka poshtë komshi ekstra merat. Si silloi pejgamberi Aleih Sallatu Wassalam me mysafirët e tij. Kur vjen te dikush një gosti, edhe apo shkonte ai mysafir, si silloi pejgamberi Aleih Sallatu Wassalam në, në këtë në këtë rastë. Si silloi pejgamberi Aleih Sallatu Wassalam me dostat e tij, me shokët e tij. Dhe kishtë e prej tërët sët i ka dosta në kuptimin e përgjithshem edhe kishtë e dosta dveçanci e bubekri, omeri, otmani, aliju e të tjerë nga shokët e tja, radhjallahu, anhum, ardhahum. Si sile i pengamberi ale i salatëve selam me hyzmeqarët, me shërptorët. Pengamberi ale i salatëve selam ka pas shërptorë, gjamija ti ka pas shërptorë, qyteti ti ka pas shërptorë. Si sile i me këta njerës pengamberi ale i salatëve selamë. Gjithashtu do të ashoj me lejnë allahu të bare kjo e tjera Sisile pengamberi a.s. me njerëzit të sët kishin uh, do më dhënë aftësit kufizuara Sisile me njës me tmeta, të meta Të si që nuk ishin të plot në mendje Apo nuk ishin të plot në, në trup Apo i mungon edhe një shtisë sikur përshemur të mungon të syri, apo të ishte përshemur pak nga ata të sët, nuk, nuk i gëzojnë ketë të mirat të zotit të bareke, u si e tjalla. Si siloj për nga mberi, ale i salatu sëlam, me njerës të cilat, goditë është mbela, isprovon të Allahu gjelë gjelalu, me vdekje, apo me luft, apo me fukarallëk, apo me smundje, si trajton të për nga mberi këta njerës, ale i salatu, u e salatu, si siloj pë përmenin gjdo pik të shëshëris tonë. Se njani pëjneve, o shqyki, o shë dost, o kraba, o shë gruje, o familje, o shë bashkërt, o shë nip, o shë do më dhonë mjësafirë. Këtë këto janë pjesë tonët të shëshërisë. Si si loj për nga mberi ale i salatu samë me zënginat, me njës të pasët, të se të kishim pasuri, kishë të trajtim për nga mberi ale i salatu vë sëramë. Si si loj për nga mberi ale i salatu vë sëramë me njërs Kishtë në shërqërinë e vetë, jo këtë ishin me Niklas. Kishtë njerësët, kishtë një autoritet. Pengamberi Alei Salatës i trajton të veçantë këta njerës. Si siloj pengamberi Alei Salatës i sërëm me gjenit e sahabe. Kishtë e njerës të silët, ishin gjenit. Qa do më në gjenit, shumë të aftë, shumë të shquar. Në no, kishin aftësi për te i normalës njerësve. Pengamberi Alei Salatës u kushton të rëndësi të veçantë. Si sil Ata njësë të sët ishin hasmi, dë njësë kanë hinë hasmi, edhe kishin problem me zveti. Si trajton të pengamberi a.s. A, a përdon të një standart, apo përdor të moshum se një standart, dhe dha shojmë drecinë e pengamberi a.s. Si siloj pengamberi a.s. me musliman të ri, kështë të musliman të sët, djeka i një islam, kështë të trajtim të veçantë kënjeri, Dhe kështë të trajtim dhe dhe që andë, apo tjetër trajtim, në njeri që i kështë të bo 10 vjet në islam, i cili kështë të bo shumë vite në islam, i dalon të pengamberi a.s. Në njeri që i ka bo 20 vjet në islam, nuk arsjetohet në një sabun i cili, arsjetohet a i cili i ka një ditë, apo një ditë, apo një, ditë apo, një vjet në islam. Si cilë i pengamberi a.s. me njës të cilët, vinin me pyt, vitin, vinin me mor fetfa të pengamberi a.s si sile i pengamberi a.s. me nomad. Kush janë nomad? Nomad janë asët jetojnë shkretinë, s'kanë kulturë, nuk kanë civilizimë. Ajë nuk një posë, shkretinën, devën, kalin, kur gjot jetër. Si sile me këta njerës? Për gëtabijati këta njerës kanë qenë ma agresif që kanë egzistuhe. Nkone pengamberi a.s. Si trajton të këta? Dhe për këta ka zbitë Allah u gjeluar a jetë në Kur'an. Si sile i pengamberi a.s. me një Gjunah qartë Me adhësët binin gjunahe Gjunahet më voja Si zinaja, si hajdutnia Si rakia Si trajton dhe pengamere ale i salatës ram Dhe si ju jep të zgjidhje të, të i kalimit të këtyre, këtyre gjunaheve Si Si le pengamere ale i salatës ram Me një kategori shumë të fshtir Edhe ajo është ka, kategoria munafikave Dhe lisa kanë dhëndi sa djetarë Gati kët Kur'ani është në mjekimin e munafikave. Nëse munafiku është trajtim, domanon më, më i veçantë që ekziston. E përmendë munafiku është një njeri i cili thotë ju thot muslimanëve un jam musliman, ai nuk kom musliman realisht. Po kallopi i brançum i tij nuk komënave, por ai thotë se jam më i Juve. Kjo është kategori e vështirë, mu trajtuar, sepse ti ka mundësia ti jap shumë alame te apo njerëz të zgjuar, siç ishte pejgamberi alayhis sallam, e dinte se ç'i Shky nuk o, musliman Analitit për dytve, frini një erë Një erë e keqë, erë er e ranë Tha a.s. që kjo erë ka ardhë me, me ja, ja morë shpirtin një munafikit Kjo shka argumenton Se ishte një kategori shumë e ranë Për pengamberin sallallahu a.s. Si si dhe pengamberin a.s. Me gratë, jo gratë të veta Me gratë të tjera Me sahabeshat Me ato gratë të sëtë ishin Gratë sahabëve të pengamberin sallallahu a.s. Si siloj Alehi Salatu e Selam Me pleçt Me kategorin e shtyë rëmosh Kishtet prajtim shumë dhe veçan Për ingamberi Alehi Salatu e Selam Jo vesh me pleçt e muslimanve Po arre me pleçt e jo muslimanve Që du të ashoj me lejnë Allahut e barek e vëtjala Si siloj Për ingamberi Alehi Salatu e Selam Me fmit, me dvegjli Dësët nuk janë të moshës As rinis, as të moshume Po janë dvegjel Në mona e shka që ujmë ne fëmi Si siloj Për ingamberi Alehi Sal e kreesave që ne nuk i shohim. Cilat janë ato? Jan e xhinët. Është një botë e cila quhet bota e xhinëve. Ato ekzistojnë, ato janë, ato janë këtu ku jena na. Si sillej me to penga mbi alejsallatu selam dhe si sillej alejsallatu selam me kafshët? Me hyjvanin. Ngase vejnga mbi alejsallatu selam ka pas trajtim të veçantë ndaj hyjvanëve. Ngase Allahu i, i Allah gjone ka thonë wa ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin. Ne të kemi dërguar ty Pas me një detyr Muhani më shirë shëm me krejt Këtu me krejt që ka ardhë, kitë botën A dojë për ingamberi Alehi Salatu Kishtë të trajtim të veçan me kaf Një ditë për i ditë dhe për ingamberi Alehi Salatu Kali në vetë e, e limon E përgdhel Dheri sa thotë jam qërtu për këtë pun Në kuptimin se kishtë të dashni Ndaj kuajve të sirat i zotën të për ingamberi Alehi Salatu vëselam. Këto jam pra harta E njërzve të sirat Ne dë për për për këta për këta trajtime. Pra si i trajtonte këta Muhamedi alayhi salatu sallam? Dhe si ishte morali i tij? Në atë që e tham në ligjratën e kaluar, se moral çfarë është? Rregullat dhe ligjet me të cilat një pal ndërton raport me palën tjetër. E tani neve nuk ne nuk na intereson në këtë raport pos. Muhamedi alayhi salatu sallam me ta kategorinë Në këtë kategori neve na intereson morali i këtij, jo i këtyve. Pra, jo, uh, po neve nuk na interesojnë këta njerëz, nuk na intereson kuptimin, jo çë ata nuk janë të rëndësishëm, po neve na intereson morali i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Uh, kjo është harta e njerëzve se do të flasim për ta meley Allah te bareke وتعالى. Pastaj uh, pika e dytë që duhet ta kemi parasysh është se nuk ekziston njeri në botë të ndëruar çematli më i përsosur se Muhamedi alayhisalatu wassalam. Ona nuk ka një njëri që ti mund ta ndjekësh me siguri të plotë se nuk çon helak, nuk çon të keq, nuk çon gabim si Muhamedi alayhisalatu wassalam. Edhe baba jote, edhe nana jote, edhe më dashurit e tu, edhe mësuesi jote, edhe ai që të ka rrit, edhe i jetimi, nqarshiati që e ka rrit, nuk mundet më e jetë prehjen më të madhe se sa te Muhamedi alayhisalatu wassalam. Majeed Aydu qen i vdekur alayhis sallahu selam dhe për këtë kanë ardhur shumë argumente kuranore. Tadhallahu ju al-Jalalu nesura al-Ahzab ayete 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran. Tadhallahu tebaraka we teala yu ayu naras te i dërguari Allahut. Shikoni këtë epitet, i dërguari e Allahut scoqë tu dërgojmë të, të Allahut kur kush? Asnjëni pejme nuk është i dërguar i Allahut. Asnjëni pejme nuk është i zgjedhur i Allahut. Krijtje me njerëz, pastaj kemi raport, bab, nan, evlad, daj, ah, hall, mirpo. Cili pejme është i dërguar i Allahut? Cili pejme na mund ta shpallë më sot pi 7 miliardë 800 milion njerëzve, çu që njëri kurs gabon. Shiko, ka njerëz të, domthon, me tmeta, të cilët e shpallin veten pa fajshëm. E shpalin vetën pagabushëm Mirë pa ajo është e medë për ta Dhe shikoni këtë merit ma dhe Të pengamberit a lejë sëllatë dhe sëram Menitin e njeri të than Unë e zgaboj kur Kimi thonë shuqë se mësë një e dikujë qëtër Nësa i insistonë kime logarit me të meta Shiko, gjdo njeri mbo Që ka thotë unë jam i pagabushëm Logaritet me të meta Instikte ka ba Allah u të na Mirë, kur themi na pengamberi a lejë sëllatë dhe sëram Ska pasë zgabime E ka o kon i pat me e të në raport, ti thu, po, kjo është të përtejtë. Dhe këta e kanë dëshmu, nëse në mundëson Allahu u Gjelluala, nëse në jetë ko, në fund Ramazanit, me lejnë Allahu të barekje vëtëra, do të shojmë këtë uh, moral të lartë, që si e kanë dëshmu jo musliman. Që kanë thonë jo musliman për moralin e Muhammedin a.s. Thotë Allahu u Gjelluala, në të dërguarin e Allahot, Muhammedin s.a.s. ju e kini irnekin matë mirë Matë mirë që egziston në botë Mirë po, kërënek Ska ta katë mendjek si cëli Se nuk është Irënek i muzikës Nuk është irënek i palavrave Nuk është irënek i rrugës O është irënek që të qënë në gjënetë Allahu Gjeli Gjelalu Ska ta Allahu Gjeli Vala Mirë po, kërënek nuk funksionon Paratë që i cili Nuk e shpeson Allahun Në njëri nuk mundet mishku Masë Muhammed A.S. Mirë po, do me kënatë shëjtani Shka mund do në rrug më një herë. Më një herë do në rrug. Nuk mundet më ngjek njëan i Muhamedit Ali sallallahu alajhi wasallam do mishku pas çefe vetave. S'ka mundsi. Thot Allahu uxhilola, krijoj ti rnak para ta i cili e do Allahun. Edhe e shpreson ditën e ahiretit. E shpreson ditën e ahiretit. Andaj kan don dietarët, moment. Për vërtësi i së ndjekës Muhamedit Ali sallallahu alajhi wasallam është llogaria dhe përgjithësia. Për vërtësi. Pra, këtë temë është shumë serioze. Në do mundojmë me Elen Allahu Tebareke u Teala mendrucusat kemi mundësi dhe më reflektuo. Po kjo është temë shumë serioze. Nëse thot dikush, nëse thot dikush, me cilin trajtim dalloje pejgamberi Alayhisallahu selam ndjekje? Çfarë themi? Wal yawm al-akhir. Pejgamberi Alayhisallahu selam, kreet njerëz i ka i ka e, drejtu mëni mëni pajisje. Ta quajm këtu kushtimisht. Apo për shembull Shot shumë gjëra ndje, ndrejqen me një pajisje E ki një pajisje, i ndrejnë shumë gjëra Me një laps i shumë dhët libra Me një laps i shumë dhët libra Abo? Mirë Cili është taj elementi kryesor me të cilën Për nga me sa minë ziri këto njerëz ma të mirë mbot Me? Me qëfar? Me pajisjen e cila quëtë përgjëtsia Nuk mu në shmishku masë në se si i përgjëtsim Së mu në shmishku masë Ma dje jo përgjëtsi se e Përgjeci e letrave. Jo, jo, jo. Përgjeci kur ti je në shtëpi. Përgjeci kur kush të ka pa, ai ti përgjeci. Jo penga mësam. Ai tavnon çaf përgjecin Allahu xhel xhelalu. Apo ai indërtoi njerëz të cilët edhe në terrin e natës nuk vojnë zullum. Edhe kur nuk isha kurkush pa kamera, ata janë, ata janë sigurisht me publik. E më shka i rregulloj, thallahu xhelwala, se kta i druhn ditës kur japin llogari. Në njeri i cili s'do më dhon llogari. Nuk domo formoj përgjithshëm, suni shkon masti njerit. Ana dua ta kuptojm kët këta rëndësitë se me ka përmend Allahu te bareke vezala, pastaj ka thënë wa dhakara Allaha katira. E masi i shkon Muhamedi te lallahu selam në njerin i cili e përmend Allahun shumë. Sepse pejgamberi sa vetë thën për njerëz zot e kanë përmendur Allahun te bareke vezala shumë. Kjo është arsye ne kanë përmendë dhjetarët në në kët në kët e, kontekst. Tjetra prej vlerave që pejgamberi meriton të ndjekët Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kallopi i kit pejgamberëve më një vend. Dhe kjo është mërit vetëm me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e umedit tonë që jemi umetitina. Allah na baf hak muqan negas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fadallahu jalal, jalla jalaluhu sura al-Anam. Ulaika alladhina hada Allahu fabi hudahi fabi hudahi muqtade. Fadallahu jalla jalaluhu pasi i përmend pejgambert, thotë ke këto pejgambert ian që Allahu i ka shpër në rrugë të drejtë. Pite ademi? Derte i Isa, kret kush i ka udzu këto pejgamber? Allahu xhel xelalu. Shikoni, Allahu xhaj i thot pejgamberit aleyhissalatu selam, "E ti o Muhammed, shkoi pas udhzimit të tyre. Ti shkoi pas udhzimit të tyre." Andaj kan dhan dietar. Muhammed aleyhissalatu selam e ka marr udhzimin e kët pejgamberëve dhe e ka shtuar. Kët udhzimin e pejgamberëve dhe e ka shtuar. Që i bije, kër një musliman e ndjekë Muhammedin a.s. Aje ka ndjekë Ademin, Hudin, Salihun, Shuaibin, Musën, Isën, Ibrahimin, Dawudin, krejtë pengambarat, jo veçkash edhe shtesa. Edhe, edhe shtesa. Cilat janë shtesat? Janë shumë, do të shojë me lejnë Allahut të barek e jo, vëtjala. Por shimut për shtesave, ka thani një djetari madhim i muslimanve, i cili ka nejtë me shokë pengamberit a.s. E, e ka posë e minë Sa'id i Mujubajrë. Fot nëse lexoni surën Yusuf, kur e ka humb Yusufi, kur e ka humb Yusufin Jaqubi alayhi salatu wassalam, Yusuf Jaqubi e ka thonë fjalë. E ka thonë fjalë si shprehje mërzijes. Çfarë ka thënë? Inna ma eşku bathi wa huzni ila Allah. Kur kur e ka humb Yusufin ka thonë mërzijën teme, edhe pikëllimin tem nuk jekallzoi ja kulkujna përveç Allahu. Allah e ka regjistruar. Fot Said ibn Jubayr. Nuk e ka dit atçka e ka dit Muhammed alayhi salatu wassalam. Et çonë adina n kraht pejgamberit aleyhis salam. Cila është ajo? Nevë kur në dikush ka thojna, kur na des dikush. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thot Said ibn Jubayr, vallahi takshtë ditë ke s'thef. Se kjo më e mirë se kjo. Donëse njëri thot kështu, kuku për mërziën të ime. A është më e mirë se kjo fjalë se në thot Tallaahut, jena Tallaahut kena muksi. Më e mirë. Tallaahut jemi, Tallaahut kena muksi je. E pse nuk e ka ditë ja ka rujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam domadan kët penga mbart ngjeshën në udhëzim te udhëzimi penga mbër i tale sallallahu alaihi wasallam e shtesë saj allahui ka dhënë edhe më shumë shtesë kësajna allahul jelali ka dhënë edhe më shumë çdo të them muslimani që kur ndjek Muhamedi alaihi wasallam në cilën ngjadrë ngjadrën e kët penga mbartë po ne jemi në rrugën e isajit ne muslimanë jemi në rrugën e isajit ne muslimanë jemi në rrugën e musajit Ne muslimanëm rrugën e Ibrahimit alayhisallatu wasallam, ne jemi rrugën e Davudit, ne jemi rrugën e babës të parë të njerëzimit Muhamedit alayhisallatu wasallam. Njëri thotë çka na garanton Muhamedi alayhisallatu wasallam? Ma djevojëç jo kaç. Ata pejgamber janë ni të privilegjuam që mbi të tërë do të jetë Muhamedi alayhisallatu wasallam. Ata janë di privilegjuam. Jo veç kaç. Allahu i joi ka thënë çdo pejgamberit. Kur e gabon pejgamber, ka, ka thënë dëgo. Ma vjen ka marrni një herë kjo emri Muhammed. Ai ay më i miri pejgamberi, alayhi salatu sallam. Ti je pejgamber. Ai ai beson ti Muhammed sa më ajo apo jo? Ka thon po, ta she pejgamber. Ja kamur besën Allahu, ti si pejgamber Ibrahimit, Davidit, Musës, Isait, çka ju ka thon? Ka thon besoni Muhammedin alayhi salatu sallam. Po ku është ai? Ku do vjen më vonë? Çe ta fitoni privilegjin e besimit Muhammedin alayhi salatu sallam. Ai kupton sa është i madh ky njerëz? Dhe sa pak didana për këtë njeri Sallallahu aleyhi wa sallam Andoj, uh, Allahu Gjillu aley e kam bledh Këtë utzimin Të, të te Muhammedi aleyhi salatu e selam Edhe shtesë kësa e na E ka bo edhe edhe më shumë Kjo është e se në ka përmejnë djetar Me të cilën veqohet Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Me qka veqohen pengambert Veqati pengambert aleyhi salatu e selam Veqohen me diqka e cila quët <coughs> Kuvet një badet Thot Allahu Gjillu aleyhi Në surën së Ajeti 45 Vëdhkur i badena Ibrahima Vë Ishaqa vë Jaquba Uli l'Eidi vë l'Absar Tëtë Allahu të barëke vë tjala Kujton e robin ton Ibrahimin A.S. Dhe Ishaqun dhe Jaqubin Të cilët kanë qenë me kuvet Edhe kanë pa shumë Kanë dhënë djetarë qka kuvetit qëtu Kuvetit o qëtu që kanë pas Shumë i badet Edhe qka është Ebsar kanë pas ilmë për Allahu Njëli Gjellalu Shka i bje kjo? Kjo i bje se pengamber dalon nga kategoria e njerëzve me dy gjëra që kërkush së mundët mi pas ato. E para, kanë ku vetë një badet që se ka kërkush. A i kujtojë të rastë që bërmejnë adje, adib në hatim, kërë u taku me pengamesam, dhe a i e nali një gruja në rrugë, dhe a i përrit, a i shte prift, kryqin e madhë, dhe përrit pengamesam, qka tha, ta takshyri, a mësillët kësim bret, a ai e e, e majit i gjat dhe çka tha adiu faskona mbret mir çka dallon pe sam se nuk u mbret mbreti s'ban sabër me bó 10 or ibadet nuk mund ta i muli namaz 10 or mos mos me lirë s'ka mundsi mbreti me bó ibadete çka ka vë pe pejgamberin e sallallahu alejhi dhe sallam allah u jajë ka Quran, kuitone, e S. S. Mësallam, për me ibrahimin kuran kujtonë e muhammed alejhi dhe sallallahu alejhi mos sa për deksa Andaj kër e pa një dit Aisha radiallahu anha Thot e pa është për mësam duke u fal Ju këshin a i kant Alei sallatë sallatë Dhe i tha shere Rasulullah Shka po lovë shka shumë kër zotit i ka fal gjunat Shka, tha, shka i tha pengamere, pengamere Alei sallatë sallatë sallatë Tha po Mi ka fal gjunat Po për po du mi thon falimin derit Shka Njani pënene mu ka një falt Qishkisht nejtë si sultan Se hun jam i fal Na nukina të falt e dhe rina si sultan A ju ka një falt ka fal të natën derisa thot Ajsha shpes harm thoi ke o Ajsha çuji yrain e sot më nën rahat pak burrë gruaja burri dhe gruaja kanë intimitet kanë privatësi kanë hakë ndaj njëri tjetrit apo shpes har thot Ajsha më thoi ke pejgambër sallallaj ja, o Ajsha kuçko o Ajaj dvoje i vëdit sa i thosh ajë di çka do Por shimu, na, shimu, thonë, gruja, po të thjerë sallallaj po shem mund na shem nje çka doin o gruaja po mbledh dal ta pini kafe ai nuk ishte nuk e kish ke të gale oja i shë apo mleson të klidh nga namaz shif min sabah. Sune bank të kur kush pos pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dyta, me të sati ka vequat Allahu u gjira si le ashtë ilmi ma për Zotin. Kush din si pengamberi? Kush ka mundësime dit si pengamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kej djetë mimlidh bashkë, së mundu me dalë një haditi pengamberi të alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është veqëri e pengamberve, dhe veqëri e veçan e Muhammed i sallallahu alaihi wasallam. Thëtë Allahu të bare kjovëtarë në surën El-Embia, ajeti 73 Wa gje Allahum e imme Ne për nga mërë të kemi ba Prijes njërzime, su një delë kërkush për para Shka, njërzit monon me nëzirë njërzë për para Po kur së nëzirën Edhe krijetarim ma mal, mal i malë, ma në men Sultanim ma i malë i dënjajes Nin vogëllësi për para Muhammedit a lejë salat dhe salam Ka si njani për i francesve, voltheri I cili kur është për krijetarët e nj dhe u shpirt për Muhamedit aleyhis sallatu selam. Ka dhan çka thuaj për këtë njeri? Ka dhan, shiko, nëse i mlen na kët sultanat e botës, kët kryetarë të menive, i çesna me njon, edhe e nxjerr na Muhamesam nga ana tjetër, veç ditë detyre kishin pas këta sultanat, këta kryetarë, me janë drejt këputë. Kaç. Andaj shiko botë tani në presion nga morali Muhamedit aleyhis sallatu selam. S'ka kryetar në botë, kafir koft, musliman koft. Që merë gudzim Me folë di shka kesh për Muhammed A.S. E ku e ka ki kë këtë fuqi Allahu në një verëgjë ka shluhe Në një verëgjë ka shluhe In në sheni e ke huel e pëtar I ka thënë Allahu Me ba me të mori nati dikush tije Shkojaj Me ba me të mori nati dikush Shkojaj Andaj Allahu që vë shfardot Gja alnehum e imme Të part i këna ba A punë shme talë për para Njani këri pa thot Ngo më një muë Kukë shi e ti me në ngut tin ngonavej vetëm se ngonet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Apo anay tadhallahu jallahu wala wajalnahum a'imma yahduna bi amrina, sa sa ata jan lidhje me neve. Ata nuk flasin poshtë çka ju thojnë ata. Nuk urdhnojnë poshtë çka ju urdhënojnë ata. Oh hayna ileihim fi'l alkhairati wa iqam as salati wa itaa az zakati wa kanu lana abidin. Me çka tadhallahu pejgamber? Tadhallahu jallahu wala ne uspallëm atyre. Bani veprat mira. Do dashojmë mirësinë pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam në çdo trajtim të tina. Bëni vepra të mira, falni namazin, jepni zakatin dhe, thuaj Allahu xhelala, ata e realizuan këtë duke qenë robton. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam bashkë me blazërtëtit të pejgamberëve, me çka do me do Allahu me dy gjëra. Të cila do t'i detajlizojmë në emrin e Allahut te bareke tu teala. Quvat nibadet. Fuqi nibadet. Shikonë e falën e Tarawih 23-at Kër dalë në pas taj, e kënojnë ata, njëzët rëqate kënë falë. E dini që të ravija që ka falë në të na? Komplet, Ramazanën, ti që ka falë njëzët rëqate. Nuk vinë me një natë për nga mberi, që të këtë komplet. Për nga mberi, a i dini që ka falë në mëzë nate? Tho të abuajbë një abasi, dhe hudhejfën në dhjemën. E ta kumë një ditë për nga mësam duke u falë në mëzë nate. Thamë haj Tha e nisi surën e lëbëkara 49 faqe 286 ajetë Me ta falë ty imamim me të shketësure Na file, jo farzim Apo, me njerë thot Më s'ka studiuka rusia ki Helbet, diku në kanë prubi dika tjetër Thot, hudhej fja Esosi surën e lëbëkara Tha shqeja tura rruku Bismillahirrahmanirrahim surën Ali Imran Surja e dytë ma e madhe në Kur'an Tha thash nash tave shketësure Edhe e kryti E nisi surën nisa Surën tjetër të madhen Kur'an Thot hudhefja Wallaj Mësë me më pasar mare Për i pengonë sëram Thash në është tam kapat që jam lidh me ta E ka vërejt Kishë a dalë mirë herë Kushë bënë sabër si ajë Kjo është penga marë E lezondi tri surët gjata Tri surët gjata qëfar Andaj kuvetin i badet Edhe tjetra e njef Allah unë gjilë gjilë u shumë E njef Allah unë të bare kjo tala shumë Nuk fol për Allahun pas çka? I mëson Allahu xhelalu. Ata nidhin të ditë vetë er, të pejgamberi aleyhis sallatu selam, njëri dhe i tha ja Rasulullah, cili jo vendi më i mirë në botë, vendi tok. Tha, "S'e di." Pa cili jo vendi më i keq? Tha, "Nuk e di." Derisa të më kallzoi Allahu xhelalu. Ardi er, gibrili dhe i kallzoi. Tha, "Shko therrat." Ardh er, sa veni më i mirë o xhamia. Edheni më i keq koha, apo shiko, ti s'mi ka nda, për shembull i kishte pasur një dhjetë shokë që punonin pazar. Apo çish më u prishtënë. Aba, po e kam sa nuk e ka boshet gale. Tha veni më i keq çe pazari. Heni funit e di li parit. Po e kam sa më nuk e ka bosh kurgujt rafsh. Njëri thot po i kam me do doston pazor, s'kam s'kam me vao. Po. Veni më i gaxh pazari. Ça ti orrena, ça ti moshtrimi, ça ti korrupsioni, ça ti është mangësimin peqore, keç atë jo, ça ti është mallkimi, ça ti u kamata e tjera të tjera. Shigo, mir po çila ishte veçoria, tha se di. Derisa më të mësoj Allahu te bareke uallahu teala kjo është edhe një argument i tjerë në në këtë kontekst dhe kanë kanë shumë ajete për shemb kur e lexon surën al-anbiya do të gjeni me të madhëket kët, uh, kët uh, veçoria të pejgamberëve uh, në të shtrirë në Kur'an veçoria tjetër e pejgamberëve e pejgamberit tonë alayhis sallam në në veçantë cila është ajo është frika e madhe dhe të çartë e, e, e shumë për Allahu te barekehu teala shumë më jet njëri që i druët zotit siping Amiri Aleyhisselathe Salaam shkhamunët dhe që can siping Amiri Aleyhisselathe Salaam të dhëllahu jelëj jelën surën Marjam ayeti për zeta tët ula'ikëlladhinë an'amallahu alaihim min al-nabiyyina min dhurriyeti adam wa mimman hamelna ma'anuhin wa mimman hamelna ma'anuhin wa mimman dhurriyeti Ibrahima wa Israëila wa mimman hedayna wa jtabeyna idha tutle alaihim ayatul rahmani kharrru sujjadan wa bukia të d të janë të beqatuar prej pejgamberëve, të janë të beqatuar prej pejgamberëve, prej fisit të Ademit dhe fisit të Nuhit, dhe fisit të Ibrahimit, dhe fisit të Israilit, Jakubit. Israili në Kur'an është Jakubi alayhis salatu wassalam. Dhe ata që i kemi udhzuar dhe i kemi zgjedhur, e krija tyra është i zgjedhuri Muhammed alayhis salatu wassalam, çka dot Allahu xelalu. Kur ti lexohet atyre, ajeti Allahut, çka ndodh me ta? Thotë Allahu qëllu ala Hërru së gjëde Binë seshde U e bukije dhe kajnë shumë Cilësi e pengamberre është me kajtë shumë Të nathojmë buri së kanë E shko, ta është këna mendru pak Jo këpak, po shumë këna mendru Pengamber, thotë Allahu që shumë kanë kajtë Ama jo të këshirë televizor E aspë se ju ka prish, di shka prikse dunjaje Pitutës Allahu, qështë dhe dalë para parazotit Andaj thotë pengamberi a.s.w këp penga mar ditën e, e gjykimit i kibinërsve posunë posunë ka xhetë Allahu xhelle xhelaluhu andai ka sin traditës pejgamberit alay salatu wassalam ç ta shprek takvallok për para njerëzve ka thane alay salatu wassalam adhin se ka dhënë imam buhariu wallahi mashallah inni la arju an akuna akhshaakum lillah un shpresoj mu kon më devosh më prijuve në frikë daj zotit Ma shumë di që i të të të të të Allahut, jam une, ka të në lejës salatu së selam Dhe une dhe vos shmorin e baj me dhije Jo me, qështë më teket mu Unë dhe vos shmorin e baj, ku dënë Allahut të bare këve të jala Jo ata shka unë më më mutek Andaj prej veqorijës, së pëngambarve cilë a, drujët ja pizotit Shumë ju kanë du të Allahut gjilë gjilalu E ka njetu jetën, si kur 24 orë, me kita detalët, me sekundë Jenë për tjejoj atë Andaj Allah ujër i ka thon Nuhi alayhis salam, Nice anien, fa innaka bi a'yunina. Ka thon se ti je në porcionin ton. Kur e ka drejtuar Nuhi alayhis salam anien, a mu dova mendonte? U qan fat. Seft e anien ndonya u qan drejt. Edhe ata ka thon, "Qëra beki, ndrej taniën, thot, as s'ka deti, as s'ka ujë, as kur gjatë s'ka." Edhe kanë tall. Allah ka thon, thon drejtsh, "Se najna tut porcion." Apo Andaj pe sharnë kurbanë vepra, me vëmendje të kesh do të veta, ka mundsië e le veprumse. E pejgamberi u ka ndodhur kjo. Ka dhënë lutën Allahu xhëlalualla. Andaj Saran kur kanë ardhur te Butalipi dhe i kanë thënë, "Thuaj këtini pit tanë tani kët punë." Dhe nit pe ditëve u ulën te Butalipi, se ishte si muslimane. I nimonte si nip, si djal vllaj. Edhe një ditë i tha, "O djal Ali vllaj." Ranat u morr, ranat u morr me t'nimuall. Munut, a munesh me anal? Çi tha? Tha, "O, si dish largohu ti." Lërgojës i dush, të vallaj dilin në djaftën më manu, e hanën të majtën, unë së livrit të hiqë. Gjërruke zotit të bareke, vë të jala. Andë e ka qenë tradite për nga merit sallallahu aleyhi vësillem, që ti këtë drohë dr dr allahu të bareke vë të jala. Kjo është të dhalonë kitë për nga mërtë dhe dhalonët me to për nga merit sallallahu aleyhi vësillem. Pika tjetër, pëse duhet të ndjekim këtë një rikë? Pse duhet anjëk Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Pse duhet të mësojmë për moralin e tij alaihi sallallahu alaihi wasallam? Çka na duhet në jetën tona ne Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam? A mund të dëgjojmë nga avancunëve Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam tani do ta shikojmë. Nëse ne joni thot, a vetë Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam i themi vetëm. Madje pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith me ardhm Musa. Me uqhu Musa pi vorrit, e keç pas haram mendjek lijinërat. Dotë marr mua pas. Apo E një një thotë, unë e kam pas një babgjy shumë ka ditaj. Kja, a, a, e të kuptuhe? Mu, salisam, pengamberi Allah, i dyti pengamber që ka u metë mas Muhammedit a.s. Thotë pengamberi, mu qupi vorrit, e kish pas haram me, me shkue ka rrugë e vetë. Mirë, rrugë e vetë, cëla, të vrati, rrugë e zotit. E kish pas haram pos me marë muhe, pas. E tani do të të përmenin disa për e pikave, shumë shkurt, pasaj do të të shumë detalë në jetët në pengamerit a.s. Pse duhet të ndjeki Muhamide a.s. Me qka dhe qotki? E para, kam dhe ndjetarët se jeta më e plot, më e mbushur, me më msime, dhe ligje të zbatushme, lark utopive dhe fantazive dhe andrëve, është jeta Muhamide a.s. Qaj bje kjo? Dhe mon, njërzit kure ndjekin di kanë, qështë ndjekin, ozengin is yapuvin dorun omrat yapuvin dorun om sus yapuvin dorun os pak mai nal se aj nuk mundun nhani me don e kum njejt se tuni ahmak mahall jan di zgumas skacish to edhe mun kona ahmak ska ky e ndje ket do ta mai miri apo pra njerzit e ndje kin dikanc ska e shojin zotnia i tyre aka mundsi dikush me ndje kin dikanc ska nuk e she zotni ska mundsi pra njerzit e ndje kin dikanc ska e shojin me te lart se vetja E cili është më i larti citën veketë? Muhamedi Alayhi Salatu Selam. Muhamedi Alayhi Salatu Selam. Ka thanë pejgamberi Alayhi Salatu Selam, "Ana sayyidu walidi Adam." Ka thanë un jam zotnia e gjithë bijve të atdnit. Zotnica domoni pari. Po pejgamberi Alayhi Salatu Selam, jeta e tij është jeta më e plotë që ekziston. Jeta më e zbatushme që ekziston. Çka i bie më e zbatushme? Për shembull, historia ka pasur shumë filozofa, sidomos Greqia edh persianët, apo edhe Evropa tash në fund e pak rusët. Pra nga grekët, ushtria më shumë di kan ata. Filozofë çka bën? Shkruajnë libra. Mirë që çshtu më bë, mirë që çshtu më bë, sa mirë që çshtu më bë, mirë. Nëse i thu ti ati, mirë, hajde ç'tash ka shkrujtë, haj iniciativë, a ti unë mosani. Jo, ja, ka von këo unë, unë ndihmë shkruaj të mirë, zdiu ne, nuk më bë më vë këta. Po, nëse i thu atë, ke ç'këdosh ai ke shkrujtë, kena me të përcjellën natën ti. A i zbaton ti me grën të anë, me vlatë të tu, me babalartë të tu, me agjalartë të tu, me dhe... Qëka dështon? Se, sa i me shkru, s'ka filozofë mbotë që ka rritë me realizu atë qëka vete ka shkrujt, sigur, ha, sigur, qëka? Sigur, atë qëka Allahu ja ka zbitë Muhammedit a.s. Allahu ja ka zbitë kompletë Kuranin, Mushafin. Qëka ka që tu, ligj, krejt e ka qënë vendë për nga mëri a.s. A.s. A në në hajin lamë të mirës, e ka qugis një ka zoti, ka thonë, O oh Allah, dëshmo, se une e qovën ben amanetin. Edhe ju thonë të njerëzve, a jini dëshmitarë se e kumë qovë amanetin, a të dëshin po. A shikoni pinë në Arabija tje, ju e në bona musliman. E po kitë Balkani thyrë, e zanin e sheduan la ila ila Allah, vë e sheduan e Muhammed Rasullullah. Ti e një Aristotelin, e një Platonin, e një Hipokratin, e një ti filozofat e botës, Ayne Dostojevskin, ayne Freudin, ayne Nietzsche. Njani thot hoğa, jo jo ja, s'jam dallashit diç. Mir po ti nuk i nje këto. Pse nuk i njeh? Çka kush janë këta? Kan shkruajt këto, shumë kan shkruajt. Sot njënjëri, një njeri kur lexon një libër këti thot, ja nis me e majt vetën se ai di kanë lexojë unë. Mir, Allahu qojë a Mirë, Allah gjerë, thot. A donim me mot, a është model apo jo? Që në jetën e ti. Njoni Gabiraqi. Filozofi më i madh i evropianëve quhet Nietzsche. Nietzsche, e kuajmë. A diç çka dek? A diç çka dek? Ka dekte mallku ke dunjojem. Ka shkrujt libër porosi germanëve, të cilën e Ju ka zbatu Hitler. You got shoot liber. Ka dhënë vranë kët njerëz që kanë më met të meta. Pse? Ka dhënë pa ajë rano shoqënin, do të më dhon me hangër buq tonitaj. Ka dhënë vranë sicili që s'punon. Do ai ka kriju komunizmin, s'do më punua po, jashtë. Vranë çdo njeri me të meta. Vranë çdo njeri i cili s'ka aftsi. Mi thonë atit, që ka më nëshme nani muti? Zdi gërgjon, plak, vraje Dhe Hitlerjo munu me zbatu që ta Apo? E qka gjevna të për nga Mirja Lej, Sela dhe Sela E ka malku njerin I cili Talët me, me dverbrin E shenu edhe një dverbr Dhe aj, me shkop, më nuhot Dhe se më ka thonë, kush ja humb rrugën E malkon Allaho, kujdes Shko këtë detaljt më shirës Dhe këtë malkim të këtinve Se, sepse këta shkruin po nuk mund ta zbatoj. Andaj prej pikave të cilat dallu pejgamberi alayhisallatu selam, se është jeta e ti më e plotëta jetë dhe më jetët e zbatueshme në në jetën e kësaj bote. Pra nuk nuk fol me të sam miro kështu, miro ashtu, jo tash granë si të mundi. Jo jo. Pe më sam çka dhot, i parë e baj vet. Jo vetë kaç. Nëse është detyrë, nëse për shembull pe më sam ka thon, pesë vakti ki obligim i fal. Njëri thot, haj takshirun e kia falat. Po hajde këshire Ki i fal Ha Ki i fal Reqatë e shtes Ki i ka fal Dimlejt Icë pa lëviz kur Pes vakt Edhe dimlejt Sunet Pa janë rukur Shtoja vitrin Tete dhe tre Abo Tre mlejt Shtoja namazin e duhajes Shtoja namazin Se për një mësëm i ka fal Namaz frige Shtoja namazin Se për një mësëm i ka fal po përshëndetet xhamies. Shtoi namazet shumëta. Dita vem selam. Shikoj, vet njerëzit do të thon ti sa i ke obligim? 5 vakt. Ka një njani nomadëve, arabëve, skretinës, ka thon çka e kam obligim unë? Ka thon 5 vakt. Shtesa, ka thon ka dhe shtesa si dushti. Ka thon unë nuk shtoj hiç. Mirë. M'funi ka thon më sa si ta majë fjalën hinxhenet. Do mundon pe më sa aty i thot pes, por veti, por veti pas 10 i fal. Apo N nëse mësusit thot Ledzojë ti me nxansë me profesorit Shket libar Edhe në e sërkina me diskutuaj Ti ta jetë një liber Edhe ku qëkoj shtin në shkoll Qështin në në shkollë Qështin në në në në A i si ka ledzu të i fleta Në shumë në të ke menzu Ledzu pasaj një liber Mire nëse mësusit thot Unë e pram Kër thasht thashtu i me ledzu një Unë e ledzova dhejt Hajë të thashtu diskutojnë Qëfar e vullneti i nxansit Qëfar Hip shum se po mbusu si jam përpara, për edhe as çka be dot pa e bën edhe me dozë më të madhe. Muhammedu alayhis salam, nga morali i tij ishte që kur e thonte ni fars për të tjerat, vet i ashtonte. Po pseu pejgamberi alayhis salam, neve muslimanë ne dhe në e gabor Ramazanin fars. Allahu qide e gabor fars. Edhe tanë tetë sahar ka ninuë. Sah. Pejgambësi ka ninuë gati muaj të tër, thot, thot Aisha radhiyallahu anha Ja çfarë Ramazan me ja diku numru, më them, një muaj komplet e kanë inuar. Një ni muaj komplet. Jaç Ramazanit. Mirë, sahabët kur e kanë pa, na fazë veç Ramazan, e ky çka? Kët ki hanë tetë të kursë sel se agjërimit. Çfarë ndjesie krijonte sahabja? Kinjeni shumë i sinqertë. Kinjeni shumë transparent. Mum ka thon pes vakt, ki 50 i vakt. Mum ka thon veç Ramazanin, ki hanë tetë agjaron. Shiko pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çdo vepër, më them, kur ja kthen te borxhi ndikujna. Tëmë dhe së të kam borç, po shemë, të asupozojna dhejtë njëzet. Tëmë dhe që e majhë së të një stepes. Falim dhe eri që në ndihmove. Kjo që ka argumenton? Që ka lip të farës për të tjerat, vetë e shton të shumë. Kjo është plëtsimi jetës për nga meri sallallahu a.s. E dyta, prej veqërive që neve na duhet me ndjekë Muhamedin a.s. Cila është se ne s'kemi zgjidhje tjetër për të qenë raport shëndosh me z posë, mishku mas këtina. Allahu u gjellë e ka bo haram gjenemin Muhammed a.s. Haram gjenemin, shkuzon me prek, trupin e Muhammed s.a. Ame ka nënë trasmetime, se ditin e kiametit, për nga mërë a.s. Si koment i fjarës Allahu u gjelluarë në zunën e l-furqan, ku thëtë Allahu të bare kjo e tëra, të kedu, të mejje, zuminel në kajdhë, gjenemin do me plasë pinati dhe do t'i kaplohi njërzit. I delë për nësën për para. Eba, Me dal një një pjeneve përbara E mërë, hajde I del për një përbara I thot gjenemi Largoju ti se ti haram e kam e të prejk E kupton? Largoju ti se unë haram e të prejk tyje E tani, na qysh me pështuë Pastina Ska rrug tjetër Del mazgan, del përbara, të ha gjenemi Ska dikush që i del karsi Për nga merit a.s. Andaj Allah e ka zbit një surë komplet Për më sbi dal karsi muhamid a.s. Në surën hëgjurat Këllohu që ka thirë, mos dhillë një për para Se, këtë vej, pra të shkojnë huq Tëtë allohu të barë e ke vetarë në surën Në nur, surja dritës Ajeti 63 Letë matën mirë Ajeti kërsnuës Letë matën mirë Aki po kur matë është për me boni punë? U vallaj, rëzik ama Tëtë allohu, matën mirë Ajë cilja me ndonë midalkë kunder Muhammedit a.s. E, e qëka i ndodhë, dhe Allahu Gjiluala, entusi behum fitne, që ti kape një fitne, qëka fitne, qëka është fitne, ka nëndjarëtar fitne është me të lëvi zemra, të lëvi zemra nuk e domo këta, e mës me do është këta, hum dëshnia për Allahun të bare kjo e tala dhe, qëka të rohët njeri, dhe Allahu Gjiluala, au ju si behum adhebun elim, apo që ti godet një zapë shumë i dhemësh Por pika e dytë që ne obligohemi, dhe s'kemi zgjidhje tjetër pos me mësuar këtë njeri. Dhe më ndjej këtë njeri që ah, se na nuk mund na mundresh me Zotin, pa u ndrejtur me Muhamedit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ana jet ditë prit ditën Mekë, ishte hasmuru Abu Jelin me një njëri. Jo kishte mur do parë. Ora oh, ç'doja më i fortit di mar, sikur Zot me tendera, kush ja më i forti atërt, tjerët ne shkojnë në të qkoj, në, në librin sadaka. Edhe ai thonte o oh, ti njeri, ktha ma hakin tim, ma morë parë. Edhe Ajma i forti ba, Shkojaj të grupave të gjithë Aki pakur mshelën aton Në qelë sa gjithë su një lipti ati Kur vinë me kera të fort Thu ku janë këta njërës U mshelë ajta të njërës të mdoj Për e mësa me kap E pakit njërë nësë so është i bom zullu Tha shka puna Tha me ka, ka morë parët pak Tha unë e kri kitë pun Ata në bu gjellë E bu gjellë U me i më në khalëf Do ishin me vra Mohamede a.s. Dhe Hi me në merena penga me sam nat grupun që ai kishin. Tha, "Ktheja hakin këtij djalit. Ktheja hakin këtij njeriu që e mor pak." Ali sahab u jelit haste, diljasht. Shikone, që të madhështit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha diljasht. A do diljasht? Ata vepërcjellën dash Arab, i madhi Allahbe. Për për timon sam diljasht. Tha, "Ktheja hakin." Fasa ti kam hak? Çe gas, çe. Ja kthej. Tha, "Jemi në rrugë ti njeriu tha po. Shko. U kthike." Ata i thanë, o ebu, ata i kanë ditë, ebu l'Hakem, e ka posë emër, emën amër i bëni hisham, ko njëri madhë, të arabë dukon njëri maj madhë, kjo e kanë ditë luftën e bedrit. Qa që i madhë dukon, sa që pe nga merësëm, ka, ka po doa ja, arabë, shtinën islam, se kjo i madhë, ku të bodhët kjo, hinë edhe tjërë, po Allah u gjela, e ka po e bu gjehen. Ata arabë ti thanë, a ju tute Muhammed, itale i salat dhe selam? Tha po, vallaj, tha zar, një zarë, një r Kur më tha japja hakin, u dashën janë më kthie. Tha se u thuta se do mban ai ajzarmit. Shikom vështirë mami Muhammed Ali sallallahu alaihi wasallam, andaj shikoj. Toda u jua me të maut të mira ai shkriti del karçi. S'ka njeri në botë që e ka kundërsut Muhammedin alaihi sallallahu alaihi wasallam, vetëm se e ka çronjos Allahu te barekute. E ka çfaros, ja ka un far. Kjo është edita. e dita e tretë, e cë është shumë rëndsi. Pse e ndjekim pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam? sepse pejgamberi alayhisallatu sallam është njëri i cili e ka gradu Allah, e ka ngrit në pozitë, e ka bërë njëri pa gabime. A ka doni njëri pa gabime? Jo, në ato do të thonë shfrënimet tona. Neve menavet, a ke gabime i kam ndoça ti pak, pak. Jo, na keti na gabim të, na keti na xhonaço. Madje na zbatimin e urdhave na xhonaço. Apo e cili është ai njeri i cili nuk ka gabime? Muhamed Ali sallallahu alaihi wasallam andaj për të qenë djoksat ton të lirë, të shkarkuar prej barrave, prej barrave të në ngarkesave, e ka vënë Allahu gjë më të mirë në njerëzë mos më gabua. Mos më gabua. Nëse gabon, vën Kur'ani mërmeton mirëhart, se lën gabim. Andaj Allahu i Cellewala prej privilegjeve që, sellem, që kadon, kadon, i ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë i ka dhënë? Ka dhënë po ti falna gjunahat që i ke bënë harë, edhe ato m'vën. Bon. Tani Paramendoni një një gjësi Me thonë një anë i Qëka të bashkë për ta fali Përbara Oshë gjësi madhë Dhe ti lirosh me thonë Allahu i ka thonë Pengamberi të alejë së la sëmë Qëka të bashkë ma vonë Masi ka zbi që kja jetë Këtë falë të kje Apo Me gjithë këta përme samë Nuk u vastos Nuk tha E, onë i ama i falë ti Jo, ja, jo ja. Jo, ja, veç ki Shok të vetë Omë në khattabi ishte i përgzu me gjennet Apo Dhe një ditë Bejdid Djoni tha: "Omer, ç'të ka përqëzuar me sa me xhenat?" Tha: "Shuj, shuj më sfalë shtop. Shuj, vepra, bën veprat mira. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam është i mbrojtur nga gabimi." E mirë. Njerëzit kur i ndjeqin njerëzit. A ka dënyani pyetëre pa gabime? Pa gabime. Mësuesi jam, profesor jam. Sot janë të ndjek lloj-lloj njerëzë kategorinë matult. Sot i ndjekën subhanallahu eladhim, e ndjek këngëtarin, e ndjek artistin. Thotë Së në rri pa ta Së në flem pa ta Së në flem pa janë i zanin Njerës e cilët konsumojnë loj loj gjërash Prej uh, Barnave narkotike Prej lanësat janë matë qia që ka egzistojnë Prej njerësve pijana Gjëtë dit për e gjëtë dit kënon E fatkecisht e dhe rinia e muslimane E shojnë për model Aba, E këta njerës Pëllot gabime Po lej i këta Njerës mirë të supozojnë babajot, babgjishi jot, hajiën kushtimis thon. Edhe nëse mundohsh më ndjek. Hoxha, dietari, a ka gabime? Ka plot. Ka plot? Pse? S'është so njeri. Apo është njeri. E cili është ai njeri që kur i shkon mas, se ki gale hiç, se çka të baje? Asnjëherë s'e ka bën veç Muhammedu aleyhis salam. Sal sal Ontë kand lojë që i shkon mas, patjetër kimi than Allah i ta falshitu. Allahu subhanallahu leja çtu. Anaj kan than Mëllot për ulemave, ku shkoj shte hoqja me nguders, mira me dhonë sadaka. Mira me dhonë sadaka. Se me dhonë sadaka? Ka dhonë naje shlume, naje mejt, naje gabim, më stashipsh. Shko? E jepë sadakan, o, zotë, mlojt mejtët e hoqjës. Mirë. A thuti kur le zonë do një hadith, pengamberis e sellem, me dhonë, që do sadaka? O, zotë, mlojt ket. e ketë. Hashe o ketë. Ja, ja. Ti vesh dëshmëron sadaka që Allahu më ta mungsua me lexua ditën në pengamentet e sallallahu alajhi wa sallam. Po skati më më thon, a për shembull, na kur e prezantonë Muhameditin alajhi wa sallam para botës. Po një herë para neve, se na jemi ajo gjenerata fatkeqësisht Allahu na na drejtoftë na uzoftë krerëve, nuk e njehna Muhameditin alajhi wa sallam. Po po e folmi në historinë e muslimanëve 1443 vite të shtatëmbëdhjetë kur e prezantonë Muhameditin alajhi wa sallam. Ato na çetamose kallëzoni se marrë E tash, para shtëmjë pitje, a ka dikush pineve që s'ka qef ditë shka për jetë të zetë më sbidal? Ketë, ketë jena qëtu, dhe kortë, si cili pineve, ka një aktë, një njarje, një rëfim, një moment, që thotë, o, oh, sotë më loma, pse? Pse njeri, i thue familjes tane, e reti ta, e dostave, a ndër përse më ka thonë, më lom një gjunatë në me zveti, pse s'ka thonë, më lom një mu gjunatë, s'kishkëve më luti muë, E ka ruajt Allahu xheluallahu. Pse? Sepasa njerzit thonë? Apo, kishë rak, ke të gabim, atë gabim. Andaj, çka kanë ndryshuar në e kaluar? Morali Muhamedit aleyhissalatu selam është kallaja më e fortë ku hedh edhe poshtën gjitha dilemat. Andaj, pejgamberi aleyhissalatu selam, për nga natyra e tij, para 40 ë, doon 40-4000 e parë, edhe 23 vite pejgamber, Allahu xheluallahu e ka ruajt nga gabimet. Ma dje për mësam në, në duke më shenë pengamber Thot, dyher jam nisë me morë pjesë me një dasën Me muzikë Abo, dyher në ignorancë Para se me ardë pengamberia Thot, dyher pata dashë thot, isha dyke i rrujt delet me qira Abo, thosh hajqë këtë e filanin darsën që a pobojnë Para se me unisë darsëma E ka zonë gjuhi pak me herët me një vend Kura quhu ka sos darsëma Ka dhan një tjetër ishon, inshallah një tjetër kam kam ka e prezantuar. Ka ardhasm otra tjetër, peon sa më ka kry punën atë, u ka lodh, ka dhan haç këta shoqja të darsën. Me muzikë, kanë kënuar, kanë luajt arabët. Kur ka kur ka është Avrope Azam e ka zën xhumin. Kur e ka kallzu pe on sa më ket rast e ka kallzu si pejgamber. Thot Allahi edhe para pejgamberisë sumla me ngju muzik. Sumla me ngju muzik. Ana me çefengojna, Allahu na permision. Na me çefot, po sunt fjalmë sa ne ai filani prishet filani e allah ju jëlua e pejgamberi alayhi salatu sallam kubajes andaj pejgamberi alayhi salatu sallam ishte im broydun nga gabimi edhe duke qenë jo pejgamber edhe duke qenë jo pejgamber dorsa pejgambert e tjerë pejgambert e tjerë ja vetëm një rast musa alayhi salatu sallam musa alayhi salatu sallam çka dallon me pejgambert e tjerë çdo pejgamber kur dallën axirat kam thonë jo jo Shkoj njështën, o, për nga merë, lutë Allah O, e thëtë, jo, jo, unë e kam gëllën tejmë I kam do gabimet mija unë Për e ka zove të mja, kohë shumë Musaj a.s. Kur ka qenë në gjipt Ka arë një njëri Dhe i ka ka zunë një lajvë Edhe e ka pa një gjiptjas Të u rokë me një bi të Israelit Edhe e janë rokë Edhe e musaj a.s. Moni me, musur rokë një, danu Musaj a.s. O koni forqëm O koni forqëm Edhe, da në, sën da, dhe ka thonë, lërgoj uve, edhe të e lërgu në venë e kamitë. Në venë ka dhe i kërë. E faraoni, kur ka shku mu sa mi dhe në unë janë pengën verë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, teke vëra në njeri. Teke vëra në njeri. A dhej, Musa e sem, para se me shku të faraoni, ka thonë, o oh Allah, gjano ma gjikësin se, eh, janë do probleme me këta njerëz. A po, gjënë e parë që ka p ai ai ja sa i donam e thon e ti ke vranë njëri ai ka thon dikush pejon sa e ka dallse ti ke vranë njëri jo andaj musa i alay salatu selam ka thon në ato që ka transmetuar Allahu gjan Kur'an rabbi shrah li sadri o alla jano ma jiksint foli let e muhamed selam çai ka thon elam na shrah leke sala hiç po na lipta yapnan ati ket tmira çka pejgambert ma herët i kanë dashur më ia dhan Allahu Ka bo dua, jo, o, rëvë, o, zot, bjema E për nga më berit, ale i salatu sami ka thënë Allah Qena ti për ta japna panalut Edhe në funi ka thënë e ki një dua Kur do që do me përdor, në ta japna Prej rahmetit të madh, për nga më samë qva ka thënë Shka pas nevoj për, me përdor për veti Andaj, kërë e kanë për nga më berit, për nga i salatu sami ka thënë Ja rasulloha, nga ki pas kalzu për një dua E kije, si mundësi me të realizu Ka thënë ekomrujt për nahira. Dhe kau transmetime e kumrujt për nahirat për xunaçart e umetit tëm. A iki para si? Për ti e për mua. Çë na gjenë dhon la ilaha illallah muhammed rasulullah dhe kena plot xuna kur dalme për vallahu xhelala ka mundsi veprat tona na shoin xhenem. E Allahu xhelali ka thonë Muhamedit aleyhissalatu selam ndonjë apo ta jap në dua lutut përgjithmijë min e hadh. Përso ka von sepë për dori. Për dori nahirat. E çka do me përdori a rasulullah? Ka dhonë e khirat i thomë zotit O zotë, që të gjina qartë Që amë kanë besu muë e s'kanë bëshirë këtije Mos ishtin zarmë Andatë të të nësëm Shomë njërë zi kam në nëzirë pizjarën Allah në mundësot me bësh e fatë Për neve ditë në kiametit Me lejnë e zotit të bareke uh, Tjetra Prej uh, dobive se kam përmen Djetarët në uh, Historinë për nga mberi Dhe uh, Veqorinë e moralit të tina Kanë thanë Se pynga Meredi Allahu salla dhe selam, jeta e tina është e mbushur për plot ligje pa të cilat nuk funksionon donjaja. Prandaj ne e parajsojmë pejgamberin Allahu salla dhe selam nga jeta e jon, neve ne na prishë shoqëria. Dhe shikoni shoqëritë ë të zot kanë degraduar. O po ai mor vetëm një model e cila është familja. Ne se do të nisim rinëser me familjen me lein Allahu te barekehu teala. Shikoni. Pejgamberi Allahu salla dhe selam, për djera që cilat e shtojnë imrin, i cilën ka thënë, çfarë është ka thon kush do më i ushtojë imrin le ta majë lidhen farefisnore. Le ti majë lidhet farefisnore. Allahu në Kur'an e gabuar me se cilësia hipokritave shkputja lidhe farefisnore. Sura Muhammed. Sura Muhammed. Allahu jogadon munafiqi i prish lidhet farefisnore. Mir. Përshëndetje. Keta dhe këtu do ta lëshojmë nisën. A dikush pyeti apo e para shrumsi diskutim? pse nuk do të ja nisemi me Me prindin Si o si ju dhe mësëm me prindin Se për mësëm s'ka pas prindin O konë jetim A dhe Allah, Allahu qërej ka thonë E lem në gjithë ke Jetimen A nuk kena gjithë t'jo Më në jam jetim Të awa E Allahu t'ka strehue T'ka strehue Me një umet I cili kur thuët Emriot Ato këtë thonë Sallallahu aleyhi Vesellem E ti të përmendikush E thotë Aha ke Ka përcaja A e kupto ndalimin e matë Mirë Nëse do të dikush, se në nuk i këna më janis Si si i le për mësam me babën e vetë, me nanë e vetë Si si ka pas Mirë po, ndalë me një pikë tjetër Për nga mësam me gjithë se si ka pas babën e dhe nanë Nuk ka njeri më bot Që kanë zhitë mu respektu baba dhe nana Si Muhammed a.s. Abo Deri sa, ka nërë hadithë Se gjuna i ma i madhë o shirkë Mi ba lau shirkë Me adhuru, guri me adhuru e Dikati e të përveshë Allahu u gjeluarë Por kanë bëjuar më shumë, cili e gjunoj më i madh mas xhirkut kanë ardhur 2 gjunoa. Me një transmetim ka ardhur zinaja. Zinaja. Dhe me një transmetim ka ardhur mosrespektimi prindëve. Mirë. Çi ky njerëz, nëse e përjashton në sinjor i thotë, "Sediu na pejgamar sa pe më mar? ka marr." Rregull e ka imi Muhamedi bin Abdullah. Ne thotë, "Pse do i jap ky që ka zor për babën e punën ky? A shumë i ka respektuar?" Cili ishte gjuhapi? Jo me si ka pau hiç. S'ka pa nënën e babkën nuk nuk arrit kë ngrohtësinë dhe emocionin e babës së nanës. Po pse çaq të shum se kjo bëj nga më? Ky megjithëse ka pa, tamam? Nëse për shembull, një ani është i rrit me nanën dhe me babën. Edhe është normal mi thon njerëzve, ej, qirë babën, sa so, ka hak të mall, apo qirë nanën, sa ka hak mall. Mirë, nëse nai pejgamberi alayhis sallam, ti e rasulullah, pse çaq të shum i kushtonon në si kësajna? Sepse Allahu i jega ka, e ka urdhëruar. Ro shikoni, s'ka paz babë dhe nanë smunë dikush me fol, çat shumë për respektin e këtyre si si Muhamedi alayhi salatu sallam. Mirë, kjo e para, edyta. Salat e dyta. Pejgamberi alayhi salatu sallam kanë nxit shumë në mbajtjet e lidhjeve farefisnore. E si kanë degraduar njerëzit kur e kanë lanë Muhamedi alayhi salatu sallam? Shoshri e manga çajemi na me ta, do të thotë puna thirin në, do të thonë me ndijkata sa të janë përparuarit e të zhvilluarit këtu më radh. Jan zhvilluar disa prej sondazheve, test E nollin njerëzit rrugës. E nollin i tri. I thotë, a e di ti çka ham babgjishi? Thotë, jo. Ja. Së di çka ham babgjish. E nollin i dritë thotë, a e di ti çka halla? Halla. Motra e babës. Jo, ja, thotë, së di çka motra bab. E nollin i tretë thon, a e di çka tezja? Motra e nollës? Nuk e di. A e di çka doja? Nuk e di. A di çka haxha? Nuk e di. A di çka nipi? Nuk e di. Pse kapri pozi thotë Unë e nuk e di, babën të më kushat, i duhet për bab gjyshe. Mirë. E të musliman, që ka egziston? Baba, bab gjyshi, stërgjyshi, katra gjyshi, pes gjyshi, gjas gjyshi. Sa? Shkon lërbë, se kushe ka mbjell të njërzit ta? Muhamedi a.s. Se vse shtiu e islamit është bëjtja e familës. Andoj për nga mbjellë a.s. Krenohaj se është familjar. Thonë të enë shërif, ibnë shërif, ibnë shërif. Unë jam ndërshëm Babën e kam pasë ndërshëm Babë gjyshën e kam pasë ndërshëm Ndallë mi një pikëto Për e më samë babën e kam pasë jo musliman Babë gjyshën e kam pasë jo musliman Katra, tretin, katën, ketë jo musliman kanë qenë Pse kathon unë jam ndërshëm, babën ndërshëm Janë konë familiar Janë konë familiar Andaj e bu talibje Pse kujtesi për ta Se e ka njëp Se e ka E ka njëp Andaj Kë shoqërit çe kan lan mësimin e Muhamedit aleyhis sallatu selam me shkak kan psue ka degraduar shoqëria. Sidhi i mali kush ai mali këtu, sidhi i voli kush ai voli këtu, andaj bejmë sam çfarë donte. Pej madhnimit të Allahut, çka? Madhnimi pej madhnimit të Allahut. Çka ko lidhi me madhnimin e Allahut me kët pik? Do të them thonë, pej madhnimit të Allahut është me respektoni plagëtim. Çka? Ju shehni? Në plagëtim, ska fuçi qomosh çka do të bëjmë ti të madhnu Allahun ku respekton këtë sepse ç'i jesh i vëmë me mallat ti e respekton fejen të cilën Allahu e ka zgjedhur për ne andaj prej pikave të cilat dallhohet pejgamberi alayhis sallam është se moralet e ti, karakteret e ti e ruajn shoqërim nga degradimi shikoni tani shoqit e huaja janë tullon çmos i ja, ja i nxisin me parë mos me pi alkool s'po ku thot a ban veçim pun mos e pivë Azien ai dalloshitur këtu. Se, pushim u pilotit, pilotit. Ai ka ndalur me pij alkool. Disa orë përpara, sa të jetë pilot, mos anëse s'ka ditë tre ditë me me me me drejtuar aeroplanin thotë shko pi atje. A ka nevojë muslimani mi thonë, "E Këshiu mos gafon me pi, do mos pi hiç. Unë s'pi hiç, vaje. Ai kupton se sa është e nevojshme që njerëzimit i shkon mas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Shikoi ku Allahu që ka bë zinoën haram. Pse, se e run familjen, e di babën, e di nanën, e di në këne ki daj, e di këne ki ashë, e di këne ki halë, këti di këto pëse, sepse ta ka rujt familjen. E një janë i për qëshri lindë atje, lindë, asë e di këne konan, asë e di këne ka babë, e dhe ka bo di kush atje, e ka kry akti dhe e kalon. E si, si rritët këfmi, rritët i qëregullum, rritët me emocion, cëptum, e ti rritë është normal, se të ka përgdel baba, në no, kur të ka përgdhel, që ka së ka përgdhel, por përgdhel babat, përgdhel nëna, përgdhel babgjyshi, apo çdo të çka von, të formojin ti tamam, të formojim ti tamam. Këto të vlera i ka i pari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është asaj nga mërmendjet më ardhnë në në këtë kontekst. Ë, tani do të bëni shumë shpejt, e, do ta thellojmë na, çmë mos ta xhasim. Ë, në çela të pika e ndjekim në Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E para dha moral, e dita mbutsi dhe falja. Shumë ka falë Muhammed A.S. Shka ka pas haki vet e ka falë Shka ka pas hakin e vet Gjithmon e ka falë Gjithashtu për nga Muhammed A.S. ka qenë Maja e turpit Kure ka më përshkut për nësëm në turp tonë, Ka qenë i turp shumë Vajzdimisht sikur kër hinë nusja e re Beqare natën e dëndris Abo nusja e re Beqare Abo orit familje të shëndosh Edhe hinë natën e dëndris Qëfar turpi ka? Shumë turp ka shum turp kohë sahabët e bejmësam shikuan nga Abisajel Khudri po bejmësam çdo nus topu kom vazhdimisht do kom çdo shumë i marrur shumë shumë shum i turpshëm a mund ta paramendosh sa e dojnë njerëzit e një njëri që kanë shumë i turpshëm njerëzit nuk e dojnë arrogantin njerëzit nuk e dojnë asha si skuqë të ftyra njerëzit e dojnë që njerit të ti turpshëm të jetë i moralshëm të ç domon që, do që skuqjet për të qerrë skuqjet kanë si tjetra po bejmësam kom vazhdimisht çështu kur e ka ranu dikush ka ikë ka dalë Nukur gjo nuk i ka mod Kë i ka qenë morali Muhammadi Gjithashtu pe nga mërë Gjithashtu pe nga mërë Gjithashtu pe nga mërë Gjithashtu uh, pe nga mërë Gjithashtu pe nga mërë Morali të ti ka qenë Dhe mshuria e madhe Dhe rahmeti i madhe Dhe mshuria e madhe Dhe rahmeti i madhe Dhe i risa njani Prej sahaveve ka pa Shumë të lutë Dhe mësëm e ka thanë E thate dhe gjohë Dhe kë thanë O Zotë vlasni të mi o, Allah, Dhe vissatot e bëdherri i thash, ja rësullë Allah, tërë këtë lutje e bane, për çka e bane? Thotë prometin tem, që Allah mështin dëshkon, edhe Allah më ka garantu sa a i që ka zban shirk, Allah nuk ka me, nuk ka me, në dëshkuet. Gjithashtu për nga mërja lejtë salatë të seram, ka qen, i cilje ka majt besën, dhe ka rujt, namin e dikuj që ka pas kontakt me ta. E për i tëre që ka qen, Khadija, Në patë hinë në vësh që ki emë një Khadijë Që e dhe nëna Khadijë Ajo është Khadijë Që e ka pasë emë një njëngruja pengambelisë në se në lepë Në patë hinë në vësh që ki emë në Qatë shpesht e përmente për mësëram Khadijë ja patë ashku me Khadijën Risha me Khadijën, dola me Khadijën Thari dit i thashë Po lejeve e Resullat se floha ku kona jo Tha dhe katë katë katë katë katë Ska si Khadijëja Ja ka rritë shum Ja ka ruajt namën masi ka vde. Thot Aisha radhiyallahu anha, prante kurban pejgamberi alayhisallam vetë donte mishin e donte. Çe ta por shoshën e hadithit që tjetër për Hadithën shoshje, kta për at djalin e Axhe Zatina, ja shpërndante familjarët e Hadithit dhe shoshjeve të vet. A pse? Se ka pas gruaje. Dhe ka respektu. Me mësoni, nuk ja ka humb kur kujna mundin, edhe masi ka, masi ka ndrujet. Andaj pejgamberi ka thonë, "Për respektin e babës është më ja respektu do, dostat. Baba ka ndrujet." kalon dostat. Nëse ti ja respekton dostat, apo dostat e moralit. Doza e moralit. Doza, donjëri thotë, e ka pas baban i komunist, shef atje. Jo, jo, ta mos e respektoj hiç. Doza e gabos musliman, ka thonë se musta hay bu komposi devotshmi. Shkojë respektoi ja. Mos mos e haro pse? Se ti ja respekton baban tani, respekton ashtu. Çka thonë njerëzit? Wallahi filandjali, s'ta ka haru edhe mos i ka tek baba. Pse? Se ja ken pas baban, e na pas baban, shok. Gjithashtu pejgamberi alayhisallahu alajim ka thënë, "Maja e modestis." Maja modestisë. Për mësëm ka ardhë hadith se ka, e ka kap dorën, qi ka evoglë me tine. Ka dhe njërë shloa, e ka kap dorën, e ka kap dorën, e ka dhe hacë pak me muhe. Dhe ka hecë, për mësëm. E ka nalë në fëmija në rrugë, ka dhe njërë shloa nalu pak, o nalë, për mësëm, me të pak. Gjitha shloë për nga mërë, ale i së nalë shën prej modestisë, qëra ka qenë, këpustë vet. vet. të vetë, a i ka a bëkë çaj i kabos, vetika i ka, os kujdes për, por to, gjithashtu pejgamberi alayhisallatu selam e, e ka mjel, domodin, ë, dalën me durit e tina. Për shembull, a mos tash një ministër apo një kri ministri thon, hajde ti se na duhet të praj kurban shoqëron edhe ti. Çka? Tfarë gurbani? Don, këta njerëz kanë me një mollsi apo sa vete kanë mjel. Pejgamberi Allahu, gjithashtu pejgamberi, ka hangur buk me fukara deri sa ka horcë do shohim ka hangur buk me nesat s'ka pas po s'ka me ai ka mori ne end vogol te tra hurma ka donjersa po vjen me hang me mua as bonjerin ti kur e thirr sa mai mall se o pergadit apo c'o so, ka armi sa vet ai ka bos po ne end vogol ka donjersa po vjen me hang me mua u shtul pe sa ka hang me ta ka the maja e motec gjithashtu pejgamberi alayhisallatu selam ka hyp bashk me njerzin qualt apo ngomar ka c'a thalira tara ka hyp me nivar nuk ka don jo uni jam pejgamber zguzoi me hyp me tyje Ja, ja, beson ja. kaqsin shumë i modest. Gjithashtu po e mësojmë kaqsin shumë trim. Dhe nuk dihet trimni në histori, si trimnia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk dihet në histori çka ka qenë dikush trim sikur Muhamedi sallam. Thot Aliu radhiyallahu anhu, gjithmonë kur lufta ashpërsohej, i shkohej më pas pejgamberit sallam pitutës. Ai thot, ananit pidai de vana luften në, në Hunainit, disa sahabe që ankon në frontin e parë. Se fronti i parë është u me rëzikshëm Me bëha ta me lëqupen Shkon këtë qyteti Edhe lufta është a shpërsu shumë Kanë qenë shumë ajfisi havazin Edhe fronti i parë kanë hik Kanë hik fronti i parë Këtë cafë e formasi janë shpartaluet Edhe ka dalë me vësëm i parë Ka thonë Ene Nebi Jula Kedhib Ene Ibnu Abdil Muttalib Ka thonë unë jam pengambarë Së si jam dupar Reina Unë jam nipi i Abdil Muttalib Thotë Aliju veç aj nuk hikke edhe e shtintë devën në saftë e armikut, pse? Sese nuk qetut. Aleysselallahu selam. Pejgamberi nuk e kanë lanë në in luftë me me me me von, muzjid në flakën e luftës çe ta ruajnë mos vdese. Aleysselallahu selam. Mir po nuk dihet trimni, si trimria e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Gjithashtu pejgamberi aleysselallahu selam ka qenë maja e bujaris. I vati minjeri çe ka ndrujet dhe në shpinë vet, sot jetë dinar, është Muhamedi aleysselallahu selam. Sot Aisha Vinte hana, pastaj hana, pastaj hana, e nuk u kalë të në shpijin ton, je mekë me zarmë. Do tri mujë, se arapt e, një, e njëfin mujnë me hana, hana ere, hana ere, hana ere. Tri mujë, se ka kalë shporejetin kushtimisht, hiqë. Që ka në hangër, se në thatha. Pse? Sepse ka qenë modest. Kete ka shpërndahe. Vërsa mund të apanë mëndonit dhe gjë. Andaj për nga berisë e celle, uh, nuk e ka shpizu autoritetin e vet Do sakam mujt, wallahi më beson, po më ha çikmish. Kishim bruket, kët, kët njiha se ekzistojn, s'ha ekzistojn madhmirati. Mir po penga sam nuk ka thënë, nuk ka thënë e till. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, për atyrë njerëzve të zot nuk ka lakmën kë dojnja. Nuk ka lakmën kë dojnja. Dhe kë ka sempre argumente, se kjo është pejgamber. Nuk ka lakmën kë dojnja. Allahu nidit pe detëve, thot Amr Khattabi e pas pejgamberin sallam i shtrir në një në një hasër, hasër. Me të cilat thurrat edhe bota hasër. Mir po Shumë pak ka pas Do të troshat të gjethetheve të palmave Shumë e fort të kanë E dhe kura qupe nga më berisë e selle Mi kanë metë shenjat Kuro fort tjetë shenja Kure ja stiku i but Apo flenë katër më cahat Ako në fort Në me më zamë kur nuk ka fletë Ndyshe me të but Në ditë ja ka trash Pak ajshja I ka dënoj ajshje Ndroma Ndrojë banet fort Nuk kamarë për këtë dunja Këta smurit me bërë, pos për nga mbërë, a.s. E, e thotë në këtabit kure pashtu janisa me kajtë Edhe i thotë Për nga mësëm Omer, pësit u kajtë? I këtën për nga mësëm Pësit u kajtë, Omer? Thotë kja, rësullë Allah Bit e persianve, e bit e romakve Luin me pare Ti për nga mërë, a.s. Skiku me flitë I thotë për nga mbërë, a.s. Omer, a si e ti i knast A ta dunjojo në ak kort. Në Moskaj, ata e kanë këtë dunjë. Njëri thot, "A e di çfarë pallati kish?" Po, nidë këtë dunjë. Ai si të hinë në varr, si do të azapi në akhirat. Në akhirat injënëm si do të azapi për gjithmonë. Cela më mirë. E pejgamberi sa më kon Zahid. Zahid çadvon se do dunjën. Aleyssalatu wassalam. Tjetra pejgamberi aleyssalatu wassalam, ka sin, ka pas bindin Allahu xelaluha shumë. Sa ka pas kët punë ai garë. Ujmën do dalu me thon, "Ej, unë ju thitën rrug, Allahu xelaluha po Apo vetë pak theki. Ja, as ja, kamun si më. A kanë i parë. Andaj kur ka ardh pejgamber, kur ka ardhm momenti i fundit dhe i ka thënë Meleko, apo do apo don me net apo do me ardha xirat, ka thënë bu du ma ona xirat. Me të ardhi më me thanë Meleku i vdekjes. Po të ban selam Allahu. I ke bó 65 vjet, 70 vjet. Po do me ti dhon edhe një 70 tjera. A heziton me thon po apo jo? Kush i zit? Shkrua më një ardh 70 tjera. Apo E përshem, ja dhan çka ofertishta japin, mos na japin. Ati dhan apo do me ne italo. Tha jo. S'po dume me këto gjëna. E çeli piniës e Lëzër me kët gojë të plotot, jo, s'po dume këto. Po dume shku te Allahu xhelal. Po si njerëzit e çelë pejgamber. E di ku ka më shkuar. E di se shkon te Zoti i vetë te bareke. Po etja, gjithashtu pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam Lëzër ka qen model na ë uh, të folur dhe sabur. S'ka fol me zotrash, s'ka fol me zonte ngritur nuk ka bërtit Alayhissalatu Wassalam, nuk e ka kthit keqen me të keqe, nuk e ka kthi ofendimin në ofendim, ka qenë njëri i cili ka bëu shumë sabr. Gjithashtu pejgamberi Alayhissalatu Wassalam 73 ditës është pa shumë duke bëu istigfar. O zot falem, o zot falem, o zot falem. Dhe kjo është vet beçuria pejgamberit Sallallahu Alayhi Wassalam. Gjithashtu pejgamberi Alayhissalatu Wassalam ka qenë model në ë uh, axhurim në namaz, në zekat, në hax, dhe kjo to pejgamberi ka bëu ose shumë herë ose pak herë sigurt që gabon hax vetëm një herë në jetën e tij na këtë kjo për çka për çfarë do të zonë të jetë model të jetë model por të tjerat prej prej muslimanëve gjithashtu pejgamberi alayhis sallatu selam u shqu harë mëngjes harë u shquar u shquhet çka nda transmetime kur ka kënduë xheli pse së mëtham u kon shumë i harshëm andaj Abu Bakr as-Siddiqu e ka marrën emrin e Abu Bakër sosh i harshëm eda Allahu ja shokuin mat ngat ja gabon njërin mat mat mat sundi që xhëhohet harë Domu nuk e ka fal savoj 19 xhims. Jo jo, po e hum ja, ja, zon ka vën namaz natë, ka flet pak prapas shumë mëngjes. Gjithmonë i çu harrit, alay salaatu alay salaam, dhe gjithmonë pray për traditë të mirë të tina alay salaatu wa salaamu, dhe gjithmonë kur ka ra me flet, kur ka ra me flet ka thonë o Allah, ruajën prej zjarrit xhenemit, ruajën prej zjarrit xhenemit. Gjithashtu pejgamberi alay salaam ka thënë mesatar në të çeshur dhe në të çar. Nuk ka çesh për kot e kot. Derisa thonë sahabët, më ma, e madhja e çeshme u kanë mia pa dhëmbalt. Domthon nuk ushtrime më ke shumë, por kaqesh me mesatar i alayhi salatu wassalam dhe kur ka fol alayhi salatu wassalam nuk ka vol për kot e kot. Ose ka vënë dikush, ose ka pasur nevojë, dhe kur ka fol, ka fol qart, prer edhe ka por që, kur, kur ka dikush, diqka, e ka përsërit. Për shembull kur ka vënë dikush diçka, ja ka përsërit. Madje ka ardhur se selamin dinjare ka thon dy herë. Selamu alejkum wa rahmetullah, prabë ka thon selamu alejkum wa rahmetullah, çë helbet apo s'e gjeni, apo disnjës ve kipa kush do mi u thon selam, e thosin erbuz Edhe thu i thash, me se mos ka vë këtu. Asalamu alaykum wa rahmetullah. Jam tu dozh me dhën, selam. Kjo ka qenë për ditët e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi wasallam ka qenë model në tregti. Derisa në ditë për ditëve ka ardhur njëri ku pejgamberi alayhi wasallam parasë nuk kau pengambar, ka bëu ortakrim me pejgamberin. Kur ka ardhur ky kë njeriu në Medinë, apo ka ndajtë sahabët mi kallzu ku shoppingu pejgamberin. Kështu, kështu, kështu. Edhe ka kë thon, unë uh, e njoh Muhammed A.S. Ka thonë, kusha? Ka thonë, me këtë këmë pas të rekti, para se më komë për nga më bërë. Apo? Edhe i ka thonë, fe njëmë shëri, sa dosti mirë u kanë edhe para se më komë për nga më bërë. La tu dari o la tu mari. Kurës si jeshti, kurës si këtë anë bje ma mu se ma angre hake, ku gjithë më në kanë i qëtë e sa. Qësh për thu? Qësh të. Ta ma me lajmë qësh për thu. U kanë i letë kër ka bële, u Andaj për nëzëm ka qenë model në shqiblerit, që të shumim më detalë, me lejnë allohu të bareke, gjithashtu për nga beri sallallahu aleyhu sallem, ka qenë model në, në tërshmëri, e ka urrejt pa pasërtin, e ka dosht pasërtin, i, i, i ka nejtë gati uh, flogve dhe veta, i ka hekë thojt në vaktin e vetë, i ka nejtë gati pasërtijës, e ka urrejt erën e keqe, E ka përdojrë vashë dimisht larin e dhambeve që mësianin aromen e keqin nga dhamë të tina Salallahu aleyhi veselle Dhe këtu ka me të dhe vetëm një meselë dhe me këta e përfundojna uh, Pengamere aleyhi salatu selam Jo në gjitha veprat ndjekët E para prej veprave që për e mësian nuk ndjekët Cilat janë ato Janë veprat dhe cilat i ban si njeri Jo si pengamere Këtu nuk ndjekët Nëse e ndjekë Nuk do më dhanë që kebo keq Po nuk ë Mendjek. Cilan ato? Sigur po shem, sa si çish o çu. Çish ka rra me flet. Çish ka hi, domethë <coughs> në banjë, kuptimin lëvizjes dorës. Kjo nuk është mirë po, e dihat, e majta, këto janë sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej xherave të cilat nuk ndjeket në tope jsonë, pra nuk ndjeket nuk ka sunet më ndjek, është tradita e popullit vet. Tradita të pejgamberit nuk ndjeket. Për shembull, pejgamberi ka xhit arab që i shloj flokë të gjata. Edha i ka shloj flokë të gjata. A është sunetë mi shlu fjo këtë gjata? Jo. Për në samë, i ka veshtë galibije. Kusha konë haqë, i ka pa, a rap veshtë në galibije. Galibija është sunetë i me më samë, jo. Se nuk është sunetë i me më samë? Sepse galibija është vepër e poplit vetë. Ska doshë mi kundërstuhe. Apo? Njani përshimë dhëtë, që qëkët a veshtë një galibije? Si për në samë, jo, jo. A i se ka veshtë. E ka vesh pëse poplë i vetë e ka vesh Jo pëse e ka dhonë vesh në si une Jo, ale i salatu vë selam A dhe ka pasë disa gjerët sësët Në to nuk njëkët ale i salatu vë selam Dhe në cilat vepra nuk njëkët Nuk njëkët vepra të cilat Ja ka dhonë allahu veqëri Si për shemu Mi martu ma shumë se 4 gra A bo Mi martu ma shumë se 4 gra A po me njën uë 5 dit pa iftar pe mësëm, ka, E ka një si firin Ka ardhiftari, se kaprish, ka prish, ka arshiviri, s'ka hangur. Ka ardhiftari tjetër. 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë. Sabat e kanë pa. Ka dashh dikush me provu, ka thon, "Ajta baje dhona." Do të thonë, "Jo. Ta veshun evoj." S'guzoj me bó. Bon. Se, se ski takat me bó. Domthon, e nisni sifir, sifirin kur ta vash për shembull, e nis hanon sifirin, kur të vash iftar Xhumad. Shumë Ta e ka gabo pse? Dhe kjo është prej argumentit pejgamberisë e tij na alayhi salatu wasalam. Andaj çdo vepër që e ka bë, dhe ka sin e veçantë e tij zgjuçon me ndjekur kush atë alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është atë që ne ka përmendë dje tort. E ku ndjekët në çdo vepër që pejgambër sa më ka thon, bëjeni këtë apo e kam bo para tina, dhe i ka bë para tij na dhe ai ka heqë. Apo e ka ndaluar, ajo zbalmopa. Kjo është rezumeja e vlerave të soneteve të pengamberit, sallallahu aleyhjusallem, e pasaj du të shumë i detalj për detali, si silo i përmësa me ketë këto kategorisët, يا رب مامن هلوس بالله تبارك وتعالى جل وعلا نمنسون مه داش پیغمبرتون علی الصلاه والسلام نمنسون مه نیوف پیغمبر علی الصلاه والسلام نمنسون مه دیق <تصفيق> نژدال محمد صلی الله علیه وسلم هلوس بالله جل وعلا نيات طاقت نو دیت تبهوارات الله جل وعلا نپرن الله اجرینت تونا دی بان الله جل وعلا قبول نمازتونا طالویتونا وبراتمیرات ناشلینت لیگات اقل قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين a